نزید قبل سربت حالی کتاب و دیات وزاحت قول او مقدار دعبواهو کتاب و دیات کی بیرہ غبواهو تفسیر مستنیب جی کرا پارشو ده کتاب و حدودنانو شروع اکلو پر کتاب و دیات مخاری کی دینا مخ کیا و حدود و نفس کتاب المخاربین من احرین کفر و ریتت تیت و زمان بستانی حدود و نروست متسل دیار دا پریبنا سبت باندی چی دا دیت دم دا حد یو حصر حد اغا وقوبت قوته و چې مقدرې د طر په حق د بندنده او دیت ک دی نو داې و قوت دی مقدر منلارې خو حق د بندې حق د لا د حق بند ی نوواناتو کې پرت دی دمون مب کتاب اوات انوان ذکی دی پرغی په زیمن کې قصاس را وړه کتابونو کتابو ک سااس انوان ذکړی د په زیمن کې دیات را مستنیب چی دا تر دلک مختارکڑے دی نو چی کم شکی قیساس تے اگی آف دا پا مال بان لی نو دیت ام شو قیساس خاص شو قیساس تشامی دی نور و غلق قیساس گرزوالے اگی پا زیمن کی دیات ذکر کر دی نو دکا چی اصل لی پا کی او چی کلی دغز و کناز ری نگی بدل ریزی دیت در اگی تابیشو دیت او عرش نادوانا نپازی جدا قیل قلنا پاکر دیرزن خدا وقتی چنی جدا قیل قلنا نره او عدر المختار چکم تاریب کلید ناغوی دیت پا شرکی اسم للمال نزیب بدل و نفس دیت پا شرکی نوم دا اغمال چا بدل نفس نفس او عرش و اسم للواجی تیمادون نفس دا دا اغشی نمده تی دا نفس نکتا پکم اعضاو کی رازی لکتا چا لازای شوخ پیزای اقلاح سرگزای اقلاح و پیزای اقلو اگه جی کمت تاوان را دینو اگه تا عرشو تا دی پورم صدیری او دامی و مشکل خبر در مستنیم کتام و دیاد کی خریبا انتیش بابون زی اول مباو نفس ده ان نفس ته نه پسو نفس فقط لريش ونده ده نفس کې پدې کې دغه واقعته باندې نذیرو باندې قریزو ذکر کړی دا چې دا د يهودو ډلې وي او د اسلام نومه کړیو په مدینه کې آباد و باد او باندې قریزه کمزوري او بنو نذیر زوره ورو د په مې کې دغه د خبره ظلمن وا اسلام چې را کې د مساات سره و پرو نظیر او نظیر ع د خوو نهه قتل ی سر د و سر نظیر او بهې شو او قتل ی سر د نیررو یو سر د ورو دهغې او شو څه د کجرو کله چې راوللی په نګ سلام قتل ی سرده نظیررو سر د ورو نا ورکای د امنګ تا راکې د امنګ ته چې قتلې کوې هوې ولی د موږ استاد باندې پیغمبر ده استاد زبانه مړکی د موږ د مړکی نړیوال نبی رسول الله پاک ایت نه زمينه نا کوم دپا کوم به نه هم بالقسطه او قسطه ان نفس بالنفسه پرینذیرو نمنل لو یا بو کن جیلیت ایبوون جیلیت په دې لټای دیو نه مانی خورش ایتاہ سنگیو احماس آوات داری توجہی باہنے بہنے کی چیدنبہ نیو اکی گیو سڑے پا جرم نپلا رہی ہے دانے شرط گورا قانون دے جرم یوک اصو کی پاکی بل سکن نہیں ولے کی دا د کمم ی ونونهلی چې جوړ به یو کېنیور کې به کې بل دا ډیر یو پووش قانون دی او د کارو قانون یا د بعضې خلکو قان نه کي چې کاپ هم دا نه جورم به کوي یو یو نی کېږي بلبل عبته وي لاړم د پلار ته په طره د نوبی اسلام نو چې نوبیسلام پلار ایو رن بالکعب ایپدکعبی پرابید کسنی نبیلی تا میری که چیزی؟ نبیلی تا قسم بیخورم نو موسکیش و نبیلی اسلام خاندیدونکی او دو ویلی موسکیش و نبیلی سبتی شبیهی پیابی دو ثابتی دو دشیبی زمان و قسمی در بیخورم او دو قسم د بیخورم ایماتوی اما خبادانی نهو لای جنا لیك و لا تجنا لیك دا په تا جنئت کې تبدلن کې مخصن دار شي تب جنئت کې دینش نیول کې او د تب جنئت کې تنش نیول کې او له سونو مې ته مډهات ولات جن واجرته وی زرو قرا نشې پورتک ولې او پورتک اون کې ابوج دا بلچا دا حدیث مخکمه دوزه ډیر شوي وا وا باب الامام يامر بالعدل قد خبري مقصدان چې کله امام تا د مسئله راشي چې پکې وینې ته شي قاضي مولا د په کارني چې ترغيب دافه رسول چې بس به هي موافق صدقه نه نبيا ديت کلام هر نه د پزغه احساس نه نه ښا به جو کې سره جو چې نه دي بابي سمره حديث رواه وله نه دغه ترغيب البت تاول حدیث کم جدا بوشی رئیو خوزائی نا ذکر دیگر دیگر باکی دانا غیل دیتی نبیر اسلام پرمائل من او سیو می قتلین او خابلین آنسوک چاکت قتل و شو یا نور سپساب سر مخامک شو اندامې اندام کرشو نندر اختیارو کولی شو پیود دری امورو کی یعنی بدلوالی یعنی عبوو کی یعنی دیتو آخری رسول و رمی خبری ارادت گئی فخوضو عالا یلئیه لا سنه ونی سیع های اللہ غدری خبرو کی دل اختیارنی بیا دیتی کیو بلما صلح اختیارتی وانتی کیو رالا اغناجی کلو ولد مقتول اپو کی نقتل نبقاتل من دی دیر لازم دی او کنا پدې کی دا غره رضا شرط په تواجه خبره مې امام شافعي احمدي وای چې لازم دی او دغه روایت امام مالک سیمنره امام بوحاني پره مولا وای چې نه مږي کی د قاتل رضا شرط تا او دغه روایت مشهور دی امام مالک هم دلیل د جمهور دا حدیثه اېما یاخذ دیت پدې کی رضا د قاتل خو نه وای کړ ازمن دلیل برسره شی بابون ولی الامر یاخذ دیت کی انشاء الله غرض کی پتہ سمالو کی اراده تر سره خبرې کئ لا سنئونی چې تاسو سره خبره ستنه اګمدارې چیرې ما پیوکه ورسته قتل کئ او یا اول ما پیوکه ورسته بیا دیتم غاړي او منې تراباز پروا ذابت کریم دردون کی عذاب اما دا خبر به دې مور درځو کې تر کوم دې درست راځو ته نوالې بي کې تر هافا دا اول دا عفوقي بعد دا غي دې دې دې دې نک قتل ختای مستوراي شې دا غي دې په عقله او قادر قاتل کوم خنډان او کچرته قد عامد نه قاتل په خپل نه پدې کې وتخبيب پغندره و سي وای کوم شینم چې په تیسا سره غره امر د هغه وی کوله اچھا یو څلې کته شونه بیر اسلام زمانه کی خبر نه بیر اسلام طلاړه نو قاتلې ور کوړي د مخطوطه قاترین الله پیغمبر ما داغه دغه قط اراده نه وکړ ما هو جو د ګزار کو खामړ نبی السلام اسلام لري ته وي اما خبر انه ان كان صادق كذلك السني اتامين قتل كن تبور تي تبزا غي تفريخ نه تړلې و نو دا يوكان مكتوم من, من نسعه شات علاستر له شو پر سرمن تثم نشات چکلا غو پرخذن خرجو ته جور نسعه او قالا سرمن راخ په سومي ذنسعه خوند تثم ولکه خوده شهود اعذاب نهخ شو منړډ واې لاړیدمم دا خبره کوي نو بیایرې زنم پهې موقعلي د مفور ته ووي پ کېغوي دی تخ لغ ووي نهوي و اجني غويو در اسلامي زه وای په پولیس کله چیرې سي وختو د بيان نبي ترمدي وي عطاغه وي نه وي دېست وي نه وي و اجني و اف دا خبر رسوله وشو در سلورم دالشور نبي ترمدي سي وي او باندې کینه فوتان خبردار کتا جنا پوکلا یبو دي بغیر شي وي اپو گوناند صاحب دده چې هغه مقتول دی دا د قتل په گناه کې به همده محصور شي دا مقتول دی چې غني د هغه ګراونو په دواچوره شه بود دا د قتل چې کومه گناه ده نو پاکې باندې راګیر شي او د هغه چې ولا ته دروازه راتونې درا اوخرا تا حضرت نبی دې سلام رسی او خبره وکړه چې ظاهره ده چې دا ټول ګناوی دي کې به راګیر شي تر لپاره ترغیب ده نورو موضوع له تحقیق پدې قاله بابا نوو مکو مانه دغه یو چاغه نا تاسنگه له سنگینه کو بابا لهو حضور رجل بجريره فهمه بي جريره ابي او اخي جريره نه نه جرمته دي جا رجل الى النبي ترم بحبشين بقول كده حبشيده حبشان ده مكي خاطر خو مشکل چې کوم حفیظ منځري د نحباشيری حباشي سره یې د زما ورو وروجنې دما قتل ابن اسید دما ورواره وجلې نبی له څنګه یې مالکو مې دستر موره په تبرګیو هم اراده نه وکړ سیرت کتابونه کې راځي چې دیو څا پانی کوه نه وي منګونی مې دما ته څنګه دې وخت په غوړه راغلی مزمز تبرګو نمازې گزارو علاوه یې تبستر ولګی نبی اسلامي ما لچت دې تور کې وینا او یو جز ته تفرید موند خلکو نو سوالو کې دې رجمه کې وینا شامل دې موالي مستان رنده دې دې کیو کې وینا نبی اسلامي په ریته وایي نه سم او ویو زکات لري نبی اسلامي نوين خطرو کا نميز نو کله خطر ګده په شان دې خبرې خو یې چې دی ولید مقتول لپاره کوم پزرت نه وختم شي نو چیرې خپل بدن او یادا دا بده په شان ګونګار شي نبی رحمت دې ترغیب ده په بلغ به رجله یې سې مو قوله ورسوله نبی رحمت ته په دې کې او دې قوله نبی عليه السلام او یو وزا داري دی اوس په دبان دي محوکمه د بارک و ماشر سړي خوخي نبي رسول <سؤال> الله پري دي يبو راګي رمشي ميص ني صاحب او ګنا د صاحب دکي مراتنا مقتول له او اسمه په خله ګنا کې د صاحبان نمشي پري خو دی خو دی باز راتنه کړي چې و اسمه کې ستا په ګنا دريم دایته دي مقتول د وجنه تاته کما درد رسي دليری اتامو آپ کو انداغ درک ہو جاستا گناہونا اللہ فاق محب کو نگویے کی د به. کیا ناہی استفریخ ہوتا